Пісня дев'ятнадцята. Зречення гніву. В шатах шафранних еос із Течії ріки океану Встала, щоб світло своє безсмертним явити і смертним. До кораблів із гефестовим даром примчала Фетіда, і любого сина знайшла, що простертий над тілом Патрокла, Тяжко ридав, а навколо слізьми умивались гіркими, товариші його стала, між ними в богинях присвітла, Взявши ахілла за руку, назвала і так говорила, «Сину мій, мусимо тут». Ми лишити його, хоч обняті, смутком тяжким, Бо насамперед з волі богів він загинув. Ти ж от Гефеста прийми чудові оці обладунки, Зброю, якої на плечах ніхто із людей не носив ще. Мовивши так, поклала вона це озброєння гарне, Перед Ахілом воно аж дзвеніло, оздоблене пишно. Трепет пройняв Мірмідонян, що на обладунок не сміли навіть дивитись і аж відсахнулись. Ахіл же як глянув, гнів іще більший його, охопив і полум'ям грізним спід похмурнілих повік Ясні його блиснули очі. В руки узяв він радіючи бога сяйливий дарунок, а надивившись із радістю серця на дар цей коштовний, матері любій своїй, він слово промовив крилати. Матінко, рідна моя, це озброєння справді від Бога, Витвір безсмертних це, мужеві, смертному так не зробити. Зараз же ним я озброюсь, але я страшенно боюся, щоб тим часом на тілі відважного сина Менойта мухи, глибоко проникши до ран заподіяних міддю, не наплодили черви і трупа, щоб не осквернили. Зникло із нього життя і почне розкладатися тіло.